«Ірочка, здрастую, проходь, першою звалася до гості Валентина Іванівна. А ми з Ксеничкою вирішили пиріг спекти. Такі, аби тільки пустувати башкетниці. Геть мене борошном обсипала. «Ха, а ти теж, матусенько, мене посипала, як деко, Оксана скорчила зворушливу пичку та заклацала язиком, передражнюючи матір. Обидві не витримали й розреготалися. Іра теж, мимоволі, Усміхнулася, забувши на мить про всі свої переживання. Мати з дочкою були такі затишні і домашні, що здавалися цілковито щасливими, хоча Валентина Іванівна, скоріше, просто не дозволяла собі іншого настрою, щоб не засмучувати дітей. Дивлячись на Оксанку та її маму, і розгадала про своїх рідних. У її сестричок рідко бували такі радісні обличчя, а в мами й поготів. Звісно, вдома вони теж дуріли й раготалися, але, подумала Іра, так по-справжньому щиро, ніколи. Оксана іззовні мало була схожа на її молодших сестер. За віком вона йшла десь між Оленькою і Тетянкою. Але навіть старша Таня поряд з Оксаною здавалася дівчинкою з іншої планети. І одяг, і зачіска, і обличчя Тетянки – все було якесь сіре, затерте, хоча сама вона була не менш симпатичною, ніж Ксеня. І навіть якщо одягти Таню в Оксанчене вбрання та по-модному підстригти, вона все одно не зможе так безтурботно сміятися та бути такою ж відкритою і розкріпаченою в присутності сторонньої людини, як молодша Олена на сестра. А вже ж, подумалася Ірі, щоб її Таня... Та й вона сама стали схожими на Оксану. Їм для початку треба було вирости ось у такому домі і в такій сім'ї, в якій жили Оксана і Олена. а Зрідка, потрапляючи до кого-небудь у гості, і з цікавістю розглядала обстановку незнайомого помешкання. Це було її улюблене заняття. Адже Дім може розповісти про своїх мешканців більше, ніж говорять про людину її одяг чи манери. Зрештою, одяг легко скопіювати з чужого плеча, а гарні манери при бажанні неважко засвоїти. Але так само кардинально змінити обстановку, порядок і саму атмосферу домівки, де людина буває не на людях, а сама в себе, майже неможливо. А йдучи ввечері вулицею, Іра заглядала в освітлені вікна квартир на нижніх поверхах. Їй подобалося бачити красиві речі, меблі, килими, люстри, шпалери, фіранки. Кожна деталь інтер'єру привертала її увагу. Якщо за вікном у квартирі було затишно, яскраве світло великої люстри або приглушене світло торшера наповнювали ошатну з любов'ю прибрану кімнату, Іра була певна, що і в людей, котрі живуть у такому будинку, все в житті складається до ладу. Затишно, щасливо. У вікна ж тих квартир від кілля проглядалися зневіра, бруд, невпорядкованість. Іра намагалася не дивитися. Такої обстановки їй вистачало і у себе вдома. «Проходь, Ірочка, сюди, до нас, на кухню», – запрошувала тим часом Валентина Іванівна. Сідай на табуреточку, вона чиста. Кухня, в якій було жарко від нагрітої духовки, хоч і невелика, але здавалася незвичайною коробкою з діркою, а маленькою скринькою чи кімнаткою якоїсь доброї чарівниці з усілякими казковими штучками. Шпалери у квіточку, такі ж веселі фіранки, світла клейонка на посипаному борошном столі, а ще гаптовані білосніжні рушники, мальована дерев'яна хлібниця. Все створювало затишок і спокійну домашню атмосферу. І хоча кришка чайника мала щербинку, а сковорідці на плиті було вже явно літ і літ, весь посуд блищав як новенький. «Валентина Іванівна, а Оленка вдома?» – спитала Іра і сіла на круглий стілець з намальованими на сидінні червоними маками. «Ні, Ірочко, досі в школі. Зранку до вечора там пропадає. Адже її в новобудову розподілили. До 1 вересня тільки відкриють, от вони всі її відмивають там фарбу та парти носять та по підручники їздять. Учора прийшла моя донечка після десятої вечора. А сьогодні щоправда, правда обіцяла раніше звільнитися, але я щось не маю. Валентина Іванівна говорила зірою